і їх знайшов. Пару золотих прикрас із сонцем, що звуться повченому фаларами, і кілька кругленьких. Лаврін виняв з кишені потертого ремінного гаманця, подлубався в ньому і кинув на стіл золоту монету з кучерявою головою якогось прадавнього царя. Магазин бережно бере золото, придивляється до нього, виважує в руці, Потім б'є об стіл, щоб подзвону розпізнати, чи не сфальшоване воно. Цього царя на всі зуби вистачило. Що тобі за нього дати? Не продається. А ти подумай, чоловіче, неспокійними пальцями обмацує голову царя. Лаврін гостро глянув на старосту і пропік його несподіваним словом. Беріть цього царя, а віддайте селу червоного командира, якого у Васили не знайшли. Магазинка одразу засудомило, монета випала з руки, покотилась по столу. Він накрив золоту долонею і відсмикнув її, наче б за цей час метал став гарячим. Ти що? Теж ж кинувся у політику? запитав так само, як питав діда Гордіє. Коли рятувати людей політика, то і я за політику не спускає Лаврін очей із старости. Нащо тобі цей командир? Живе має жити. Хай його вилікують люди. І тичну пальцем на монету. У мене ще є оце мертве золото. Візьміть його, а зарятуйте живу душу. Староста понуло глянув на нежданого гостя. Не жартуй, Лавріне з недолею, коли маєш всяку таку долю. І Лаврін, не змигнувши, теж прийшов на ти. А ти, саме не теж подумай про головне. Не підніми своєї долі на чужу. Тоді вже ніщо що не врятує тебе. Різні ти мав нетруджені гроші. Нахапав їх по різних торгах. А долею не торгуй. Кажуть, утекти від себе не можна. Але тепер такий час, що тобі треба утекти від себе. вилузатись із шкури перекінчика. Ти хто такий? Хміль вилетів з голови старости. Він з острахом поглянув на Лавріна. Хто ти такий? Людина. Якось дивовижно посміхнувся гість, а далі запитав то віддасть людям червоного командира. Я вже не можу. Він у поліцайів. А ти вихопив його звідти. Не можу. Тепер і через не можу треба йти. Це коли твоя совість навіки не заснула. Староста здавив очі й губи, а потім рубанув так за це, коли я скажу хоч слово, не дійти тобі до твого броду. Лаврін знову посміхнувся, гордо підвівся з-за столу. Не лякай мене смертю. По-різному вмирають птиця і тхір. Та ідучи по чужу голову, думай про свою. І не раджу тобі потикатись на наш брід. А чого? То певне, сам догадуєшся. І він строго неквапно вийшов з оселі, Ще й дверима хряпнув. І тоді страшна думка забрала у голову старости. Коли навіть такі, як Лаврін, повернули до політики, То скоро настане судний день і над Гітлером. Дарма, що він уже на Індію націлився. Ох, і день сьогодні видався, бодай він у віковічній нетрі та болота пішов. Не встиг магазинник спровадити Лаврина, Лавріна, як доволіт нечисті протюрили бричку з крайсагрономом Гавриїлом Рогинею. Цей не наїде, поки у мгу, скаже, пів кабана з ратицями з'їсть. Напевне, в нього з живота випало дно. І сам дідько не розбере, чим дихає, і чоловік, якого безбородько зве, тому міє знавцем, то латинником.